Aztelena dugu eta aztelena erogin oidukun bezala, oarzo bidazoko itzaragoaz, urko txabestei kaixo Bai, kaixo egun hon. Zemuz, no? ondo? Oso bai, oso pozik, aur. Tira, relaqiraz izu lako, da? Hoixe, hoixe. Ondo. <laughs> bueno, eh, bada dugu, pasatutakoak eta datozzenak eh, saltoki handiek, orutegia luzatu dutela, salatu du labek hoiartzunen ya ba, larga e, izan ere ba bueno ja hartzen badaude eta kaser forren santokian dira eta, bueno laben salatu du ba goizeko bezitak hasidira ekitzen eh aurreziko bezitako amaretan zabaltzen zituzten santoki hondi horiek eta laben arabera ora goizeko batetan hasidira ekitzen santoki horiek, eta bueno laben arabera ba ordu orduteri zabaltze horrek baldakazenturik eta bueno hori lotu dute ba irrantetan ez zabaltzeko e, autuarekin labeko horrengo kontra agindu izan ere ba bueno langileak eksplotasion dei tutztera salatu du sindikatu bertaleak eta bueno horren adira du ba horrengan ba Uh -huh. bueno, eta euskara ikaslei laguntzak emango dizkea, oi hartzen gudalak. Baia da, eh, konpromiso hori du galtzunoz dela, ba bueno, euskara ikasten nari direne ai, ba bueno, eh, laguntzak emateko barrotarako ba, laguntza multa prestatu ditugu oi hartzen gudalak, eh, urtero bezala noski, eta bueno, eh, santuenez ba, da, uh -huh. bueno, laguntxoiek handitzeko konpromiso badu eta tarren urtetarako. eta Lezon, Ilaren bukera era Jarriko dute martxa eguneko zentro berria baia hon dela zuten egoitza eh orainbendikaren dago eta bueno, bertan 30 30 ekiteke izango dute ankora pasatzeko orduan eh ilobetako eran zabalduko dute elgustiz eh eraikina hasieran 15 lagunentzako ba zabalduta mongo zuten eta entzako e, toke izan ba bueno, duan 15 lagunentzako eh sea e, e, laguntzeko zabalduko dute egoitza eta bueno e, badu zerbitzu hori ba urteetako eta urteetako ba, lanen ondonen <tose> bueno, eta lesón se chico dugu Alzateko bisilagunen que esu formal y que es duela jaso Esandu al cateak ba, <coughs> izan ere, ba bueno, eh Altamira uzoko Altamira uzoko ba, bizi lagunek pasatu dute, ba bueno, lezu uzalako e, utziatu lauzoa. Ordan ba bueno, e, guk lezu uzalakatarekin hitzen gilen non, gain gainean gaine, eta bueno, berak esan duten, formalik ez duela oraindik ere bai itez Eh bueno, emate gai eta gai horiak ere nolabide ba, ere bideratu gintuztela, baina e, bueno, auza utziten agola ta bueno, horrak osalaketak ba aukatu egin ditu lezu uzalkatziak. Aldizera esan dieen, ba auza tarrek ba bueno, nahi dutenerako akate hartzagola eta bueno, itegin dezatela gairean deningurban uh -huh. Bueno, herriz alatuko dugu, errenteria aurretan, errepublikakoa azken udal batza, omen dudute Ba, ja, da, joan den, uste gunean egintzuten nomenaliori, ba, doletxeko plenoa retu nagusian, eh, bertan pixka bat eh, bueno, errepublikakareko udal batzori omen dugun egintzuten, egu gainere errenteria eh, kodalean lanean arizinen funtzion horak ere, ba, funtzionio hori ere gorazarren egintziten, da, bueno, pixka bat eh, zera, eh, altxamendu nación alaren eh, eraginak ba, pairatu z gustio hauek talengile gustioiek eta hori homenaldia egin zioten ba bueno, e, e, ba, bueno Loreskaintza eta bestelakoak egin diez eh ere izan ziren homenaldia bitartean eta harritaren gogo hartu zuten ba bueno engarai horren nigorriko kronika jasotzeko aukera. Uh -huh. Bueno eta zein etziroa ekimenaren gira ditza hartu du gazte asambleak. Bai, hala ba, <haz> eh bueno, nahi arte Mikelazula kultura hartzak ere ontasun horra fin etziroak ekimena eh, izate zine kompromitituaren aldeko ikimela ba, da zine txiroa, eta egazta esanblanak hartu du ekimin hori bire gain. Eh? Den dugu eman aldea eazte buruan erindute, eta, bueno, e, Mikel Azuluko lagunduko diete asira batean, bueno, egazta esanblanak hartu da ardura hori, zine kompromititua, harritaren e, artean saltzeko aukera, e, izate. Uhum. Bueno, eta pasaian oasualdeko aekak sasoirako eskaintza aurkeztu du? Bai, jodan, azten aurkeztu zuten eh, sasoirako eskaintza hori, balbiak zungo pasaiako lezuko eta jeteriako aeka euskalte biek. Eh, adin guztietarako dako... Eh hor diferenteetako eta, bueno, nahi ezberdin dago jendearen txako, behar aukera badute eta, bueno, beregatzen dute, ba, bueno, Euskara Hauzikasinen egiten ez dutela aitzakirik aikara ez juteko, eta, bueno, horren burlekoak zabalik daude, jendeak izinan emantezan. Eta, Denis Itxaso, pasaitarra izango da, San Marco Mankomunitateko Presidente hilaren hogeita zeian egin egite batzarda. Ba, jala iragarri zuen joan denaztean ikipuzkoeko sozialistak, eh igarren 26an, ez uzen ere Engerrabako egunean eh egiteko ba delibero hartu du eh alderdi sozialistak eta bueno, bertan eh antza denez eta bueno, aukera guztiek horreran emate dute, eh bueno, eh Denis Itxa izango da Samarkomak komunitateko presidente berria eh eta jaten laguntzarekin. Benaz, eh Ainon Jorden eta Bilduk okideak kargu autibarko du. Eta bueno, aldaketa manteteko samarkoan komunitatean, 9000ak ere prentzio reko mantu ondoren astean, bai, bakio horrenganiko argibidea ekamateko eta jarren eta, eta pasaratu zuen izan zen, ba, bueno, e, beraiek herritarren e, interesen alde lan egin dutela eta enpresan handien alde eta bueno, horri e, horri zigur emateko akordia egin dutela, bai, zorek eta bai JT alderdik. Mm -hmm. Bueno, eta orain eh, datozenak ohiartzunen laugarrenez emakume pilotari egitasmoa asmoa ehingute ohiartzunen. Bai, ala eta egitismoren sukusando suma en la guerra eta ilaren 26 hartzen manditeke izena gaitasmo horren barruan erosorokirondegiian e, emakumeak zirurela eta insustenen e, piloto orbitekinena da orreko urteetan talak sortu dira eta bueno aurten dute ba bueno e, pilotoan laritzeko emakumentala sortzean uh -huh. eta euskaraz bizi nahi dut lasterketa Bai, da, eh, larumaten ingen urtera azterketa hori olkartu nen eta bueno, beste egin materritan ingen urte azterketa hori eta bueno, eh, animatzea, ez? E, Itzenburok dion bezela, euskera bizien daidu azterketa izango da, eh, bueno, aldarrikapena eta bueno, kirola zartelkatutako ditu, eh, sentu batean, ba, bueno, azterketa horrek eta bueno, horretan gustieak animatuta daude euskaren alde, eh, gumatez edo ordu batuz, e korrika egitera. Eta, Etan errenteria horetan Jomaia bertsolaria kitzaldia emango du ostegunean. Bai, e, kulturak eta identitatea gurarrian. Jo emango du Jo Maiak eh datorra gustugunean herrentarri horretako herri eh, nagietoan ez da hitzaldi bakan izango bezik bueno, zabalago baten parte da izaraien ba bueno, horretan ba jatorrezbaitako elkarteak eh kide esaniek dituztenak eta interes ezberdinak dituztenak ba ekarleena narritzeko kimena bi handago eta Jo Maiak bere testigantza emango du ba bueno italdi hori mitadte Jo Maiaren sen ideia eh, kanpotiketorritako dia eta bueno herrentarri baitan kanpotiketorritako eh, ere, kanpotik eh eta eh, bueno herri egiteko eta herria herriaren giroa xustatzeko bakimena da eta horretarako egin beste gustatu emate dute ekasana. Orduan e ekasannen horren lehenagoan puntu bezala Jon Vallaren ba instalia jarri dute rentaria kaudaretik. Eta ilaren hogeita batean dantza hirian iritxiko da herria. Baio la herri-herri dijoan ekimena da dantzairian, ba bueno Donostian dinunen rentarien tollosantabez e, ematu kitan tante dirian egiten ari dena eta hogeita batean, iritxiko da ba dantzairian ekimena ba e, uh -huh. izena dion bezala eh kalean ibiliko dira beraien berain duainak agertuz eta, bueno, pixka bat bundu hori argitarren gano jubiltzeko ekimera da, dantza ditian. Bueno, eta pasaian, arraun zazoia bukatu dute bai zan Pedroak eta baita zan Juanek ere? Baiala da, azte gurean dituzte zan mi beldegako bazken ba, eta, bueno, balantza bat egiten erren, e No, san Pedro eta eh, eh? San Joanek papatxukuna eginduta hartu gen osaoian, eh, Santeroren alde ilun bakarra bakontzara saikatu ez izana da, San Joanek lortu zuen eta e, bestalde ba bueno, San Miguelegan ba txukuni bitaldeak, ikusita ba bueno, partean zeplantia eta ze talde situtzen eta ikusita ere ba San Miguelegan ba hor bado dela mandi batzuk ba bueno, bandera guztiak irabasten dituztenak, ba, sanjonek, ba papa labiek, eh, san diteke ba papatxukuna egindutela bieek, eh, Santero posgarrien izan da, eta San Juan zigarrien izan da, San Migueli horretan eta bueno, eh, landu Uhum. Eta urte osoan zehar, eman daiteke izena, pasaia musikalen. Ba, iala da, e, bueno, bestelako musikaskoletan eta, bueno, bestelako ekimenetan, ba, bueno Etataziaz bat e, dakate izena mateko, ba, bueno, pasaia musikalien kasuan, ez da horrela gertatzen e, Urteko edozei negunetan eman daiteke izena pasaia musikalien Bai, ba, daude ikasturtea hasietan. E, asten direnekin menak, ma bueno hori e, eta lekon loski, horrein egin mañan ma, beste lako ikastaro eta beste lako eskola batzutadea pasaiak musikaleen eta hori bueno, eta nintzen abateko aukera dago, urte urte zehar, eta hori da barabendu dute ba, pasaiako musikaleko kideak eta pasaiako duerko kideak eh? urte osoan zehar e, musikalean arrein mani izan edut denek horretarako or, kidea dutela pasaiak eta gaur bukatuko dira, lezoko festak baia la da osteuna, asizinen eh, santa kurutrak eta bueno, garbukatuko dira eh? asten burru osoan zehar burra li Gainar, e, hiaginak e, jendetsuak izan dira Eta, bueno, e, lezeko udaletik jazin jazin bat egin digute Eta, bueno, esan diguten ez, da, bueno Tena e, ondo funda, nabarra mendu dute Arritar ekizan duten implikazioa Bai ekiminak antolatzelekoan eta bai parte hartzelekoan Eta, bueno, positaude lezeko udaletik e, Udaletko kideak, ba, bueno e, Jai ekizan duten e, bilakaerarekin. Mm -hmm. Eta, azkenik, arpiezeko ezeko aukera aurko? Baila da, e, telefono zeitu deteke, oarzo bide soko hitzaren, arpide unaiteko. telefono unaitara daitu, behar da, behar zizero bi, sortzi bi, zero bi, zero bat. Borko etxe beste, oarzo bide soko hitzako zuzenaria mila, mila esker, eta aurrengo azter arte. Bai, miaskartu dain.